Kon, eh, Miramar jauregian aurkitzen gara donostian, Euskal Euroiriaren eh, foroan eta hemen eh, bueno, burutuko diren eh, bilkura eta aipatuko diren gai ezberdin eta zaritzeko gurekin dugu bagipozkako eh, turismo holanda garapen eta berrikuntza diputatua jen peli uri duen, kaixo egunon? Keixo egunon, bai? Bueno, aipatu duzute zute, e, proiektu bat ogei urte ez dagoneko lanean errealitate bat dela, e, batzutan zailtasunak garatzeko orduan, baina bueno, e, gauza asko kartzen ditu nahez. Bai, bai ogei urte ospatzen ari benetan, bueno, hau proiektu guztu garrantzitsua dela, e, aipatu da hemen ere, bueno, ba, agian pasoak e, azkarragoan behar zela, baina nik guztot momentu honetan gure eleburua da, eta gaina plan estrategiko baten baitan ere, etorkizunerako ere, ja, pausuak emate gote hau errealitate e, nabarmenago bat diurte kozes herritarrek ere ikus dezaten honek da euskar nonurak eh, adibidez ta sentzu horreta mundu bueno, ardatz ezberdinak izan dituzute aipagai eta bueno, bat edo garrantzitsua aipatu duzute mugikortasuna azkenen bueno beste hiriekin beste guneekin lotura dago Euskal Herrian e, donostiakin, baina Bayonerekin hor bada falta badet eta hor lanean zarrete bai nagusieki hor luanakera maiatzean ja sinatu duen kolore politico ezberdinen, ezberdinen artean hori di gustu delako garrantzio dela Eurocite Euro express proiektua eta uste du ur Bueno, aurrepauso garrantzikoa bania dela, es, bai frequentzialetik, bai koneksio aldetik, bai esparru gustatik, eh, gutxi batzuekin hobetu eh, daitezkeen gausakokeen, es, beste eh, inbertsio handio datzuen zain egungabe, es. Eh, Bate sere herritarren zerbitzu eh, publiko horrekin eh izan izandai izandien leia korrisenda dien eh edo eh, auto, autoarekin, es. Tabarba aipatuz utzute azken batean eh, bueno, jendea benetan eh kontzientza izateko eh, horrek duen baliadabe etaz, batean elkartrukaketak burutzea bai Kastolekin, bai enpresekin, eta bueno, azkenan benetan jendea gautzatzeko horrek duen garrantziaz. Bai, noski hau eh mugi kortasunetik harata hemen badago proiektu kulturalak, eh enpresa arteko e, e, proiektuak biharten e, elkartearekin eta eta gero kulturala, noski kulturalak gasterien arteko, hau da, e, gizarte osoa hartzen dituzten proiektuak, ez ezin dugu azaltu eurohirian konzeptu osoan serioa mia bistan ditula eta Europa mailan horrek ere ba hiri handi baten e, volumena hart dezakela eta horrek e, guri ba, uno, euro Europako laguntzetan ere dirugiago lortzeko baliabideak e, lortu errasteko digula, eh? Eta gainera jendean arteko ezagutza koneksioa e, errastuko errastuko da. Hori da gure helburu nagusina da jendeak e, e, berdin berdin bi, e, joatea Bayonnati, e, Donostia, Donostia eta Tolosara edo e, errastea komunikazio guzti horiek, eh? Eta esan duzun, aipatuzun, e, bueno, mugez ahindiko, aglomerazio dori gauzatzeko, benetan e, Europa mailako laguntzak e, izateko, ez dakit zerbait egin behar den, edo ja martxan diren e, laguntza dori jasotzeko aukerak. Bueno, mar, martxan dira, eta bueno, azkenean plana estrategiak bai egiten dituela da, bueno, ba, guztioen ella... Ba besosoeman ba Europaan dauden 2014-2020 arteko proiektu horretako laguntzetara aurkezteko eta proiektu esberriak aurkezteko ja e, euro eurohiri moduan, eh, ez, ez bakoitzak bere aldetik, baina ziketa ja e, elkarturik eta horrek emango dugu ba e, dimentsio handiago bat eta hobeago bat e, hor e, leihatzeko, eh, eta gausaketa lortzeko. Ta ustebori da hori dela bidea beraz, datosen urterarako bi ardats nagusiengorak daitez, 2014-2020 lanketa hori eta estetik 2016ko e, Europako eh bueno, e, i, kulturako hiliburu hutza horrek e, gauzaiek laguntzen dutez, eh bon, azkenean elkarlan hori e, burutzen. Hori da, hori da. Azkenean ez ezagunaztu donosti Donostia izango dela 2016an e, Europako hiri hiliburu kulturala, baina eh honek estuela Donostierri, honek estuela Bakarri Donostierri egiten. Euskal Herri osoari bai ego, sein señipar Eta uste egori aukera bikaina dela benetan horren inguruan eh, proiektu kultural, haman komunak eta lantzeko adibidez. Mm -hmm. eh? Min ezkera. Zuei, ezkarek asko.